وَمَن يُزْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَاهُ وَأَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَاهُ لَا نِدَّ لَهُ وَلَا زِدَّ لَهُ وَلَا مُمِدَّ لَهُ أزلي أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وَسَيِّدَنَا وَإِمَامَنَا إِمَانًا كَامِلًا إِمَامًا كَامِلًا قُرْآنًا كَامِلًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكنوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسے تقوین جی ول کذب یہلک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زمان حیات عزت مند و مشران و کشران علماء کرام او نور ددی او اوریدوں کو مسلمانان نورونو ده الله رب العزت بے شمار احسانو نهمتو ندی او کچري او انسان سوچو کی فکر وکي نو ده حیران شي او بي اختيار از د سترو نه اوخ کی روان شي جے اللہ پر ایکم استر گو تات جالم دا استر گے تانہ ما گوختل ما کم جب بان اللہ استانم اخلم یا کنزلکما یا بدردے ما اللہ ما گوختل نو دا جبرال تارا کھڑے دالا دا سنا اختے صحت او عافیت مونږ وختلې نو الله تعالی سره روغ رمټ پیدا کلو او یاد دې نه متن نه الیا جا الله تعالی چې علما مسلمان پیدا کا الله زموږ رب د ایمان سره پیدا کا نتا سدا سوال کړو نما کړو نظم مونږ مشران کړو د الله رب العزت خوښه شو الله په خپل عظیم فضلبانې عظیم احسان باندې هغه ډله ک شمار کو چاغ د الله تا بهدار بندگان صابږ ممنان بندگان اصابږ داغې نه الاوه زمونږ عملونه کا هر صدي پهنفسې تعلق او رابط زمونږ د ایماندارو سره دی د مسلمانانو سره ممنان مسلمانان دا داسې او ړله یو داسې جماعت دی چې نوبی لصلات او اسلام دی ته سواد د اعظم ویلري نوبی ل سلام دې ترغب ورکی دی زما متیانو کا کامیابی د دنیاو دداخلت غواړی د د مسلمانانو په زومره کې د مسلمانانو په ډله کې دا حق پرسلو پا کے داخل شئی آغا جماعت چی دا غوی سرا آخی توحید وی ایمان ای کامل وی قرآن پلاس کے دی حدیث پا خلپ آن دی آغا دا غی ویرت کئی درس ور کئی دا دعوت چلی اول اڈلا آغا ڈلا دا صحابو و امت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم فدایان داوس پایان ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی رضی الله تعالی عنهم اجمعین ټول خلفای راشدینو ټول راشدین مهدیینو اذا نبی علیہ السلام دو اودس وبم کتا کترزم کی تنو پره چکره د دشمن مخه ته ودریږي او حالات د سري چې کافر تماشا کوي چې دوی د خپل مشر خبره څنګه مني صحابه عليه السلام برځه چې کل او دس کې صحابه داغه او دس او برخلی په څوک په مخ په سی څوک په خپل ځان په بدن په سی لاسونو په سی اگر اخ کی اوغي باندې تبرک حاصله بهشکا دداسه هستاي استعمال شوي اوبو دا هغه هستی ده سر وخته هغه کنن څوک صحیح سند سره ثابت کی بهشکه د ستر ګرانجه کوي الله پکه خیر برکت اچولې ماویر رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کیږي وای ارمان افسوس چې زبانه کی پیدا وې ارمان چې ما ګړي به زه او زره د خلکو امیر او زره د خلکو باتشا نو پاتې شوی او زماروو دا هر یو حاکم اگر که دیندار ولې نه د دغم دغه چغوه د ل زی مواری نو کم چې دیندار نوی د غوی چغ یو چغه نو بل کې چغی الله ارمان چې تازه یو سادم مسلمان یو فقیر ملنگ ایماندار د پیدا کړی دا بعد شهی مالدارې خوان زن تیر شوی دګدا حکم ادا کئ لیکن بیان زمواري ډيره ځات ته پوسونه ډيره دي دی نبی عليه صلوات و سلام د امير د پاره د قوم د مشر د پاره د آلند د پاره سقوايت ذکر کئ د ماموري نو کشرانو د دا پاره داوی د دا پارمن سقوايت ذکر کئ نبی عليه صلوات و سلام دا قوم ته چکل خطاب فرمائی نو اعصف فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی کلکم رائن کلکم رائن وکلکم مسئولن عن رائیتی هی اے زماو متیانو اے دا اللہ دا دین دا ویدارانو دا ایمان دا وکا مسلمانانو کلکم رائن و کلکم مسئولن عن رائیتی هی یو انسان ستا سنا آغا یو رائی دے قوم مشر دے دا قور مشر دی کلکم رائن و کلکم مسئولن عن رائیتی هی دا ہر یو انسان نبا داغو دما تحتو بارک تپوس کی گی داغو دا عوامو بارک باتی تپوس کی عالم دے عالم تب اللہ رب العزت فرمائے تعالی ما علم در کڑو قارئ تب اللہ رب العزت فرمائے ما قرآن حپس نصیب تا تما قرآن حفظ نصیب کڑو تا پارے کے ساتھ عمل کڑو فما ذا عملت فيه دیو اے اللہ تعلمت العلم ثم علمته اللہ ما علم ذکڑو بیا نور ت کھوزلیو اللہ بو کلا ان کا تعلم تل علم ل یقل یقال انه عالم علم در دې مقصد د پاره کړو چې خلکو یفلان کېډر خمولا دې علم در دې مقصد د پاره کړو چې خلکو یفلان کېډر خقاری دې وقد قیل اغا تاته ویلی شوین امر بهشی الله رب لی عزت بویدې اونې سای ال النار اللہ دے پلمخ جہنم تو گزار کی اعاذن اللہ منها مالدار نباں اللہ تپوس کے ما مال در کڑو دیوے اللہ کم چہ خیر زو کلا روا ک جمعہ تو ک پھلو ک کوے ہو سمرا جسہ کے جارے زینو اللہ ما جھڑکری ری تاپ دین بانے ما مال لگورے اللہ وے چرے نہ بلکہ تار دے در پار مال لگولے او قال انه جواد دې د پاره تا مال لګاو چې خلکو افلان کې ډېر سخیرې ډېر کریم دې ډېر جواد دې وقت خيلا هغه ویلې شوې دي ثم امر به دې دتبارک و حکم وشین دې وم جهنم ته غزار شي درمه ها شهید انسان دې چاګد الله پلار کې تلې تر راغست را جنگې دې بدلې ټوکړي ټوکړي شي دغه منزله دا مرتبا چې کله صحیح نیت سره دا صحیح اراده سره دا نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سانس کې یو قطره د وینې زما کې ترسي انسان ته الله د هغه نمک به نه کړي لیکن دا عظیم عمل چې کله د سره ریا د زلو هغه د ښکړه او الله رب العزت فرمایي و ما تا ته صحت درکړ او ځواني می درکړ او شجاعت می درکړ او صدې پکړو دی به الله قاتل تو جنگ دلیم آ جنگ دلیم تردی پوری چی شہید شما زرہ زرہ شما ٹکڑا ٹکڑا شما اللہ بھائک اللہ چرین پا دینیت نوے جنگ دلیم بلکہ پا دینیت جنگ دلیوی چی خلک دیووی چی فلان کی دیر بہادر دے دیر شجا دے دیر نر دے وقد قیلہ آغستہ پا بارکیوی لیشوی جی نبی علیہ السلام فرمائی چې اول جہنم با پا دریو ریو کسانو بانے گرمی یو عربی عمله عالم بل اغاریا کار مشر د قوم مالدار انسان بل اغاریا کار انسان جاغ شپ مرد پاره تلې jihad د پاره تلې لیکن پزله کی نور اراده پرتی نه عالم نبا الله رب تل تپوس تفوس کئ د کلی د مشر د قوم د مشر نبا الله رب تل تپوس تفوس کئ بکر صدیق رضی الله تعالی هو چې کله خلیفہ شو او پزور باندې صحابه او خلیفہ کړو روان دې ځان سره صادره ترخه نیولې عمر فاروق ته اينه تريد اينه ته صح چر تروانيا بابكر او روانه مغفل بچول سوله غټم پیسي غټم او تو امیر امیرالمومنيني سخر چ په بيت المال باندې واپس شد قوم خدمتو کا ابو بکر صدیق تا ده بيت المال نس ملاويږي دا قوم دا پارا فیسلے کئی چکلا وفات کی گی اولنے حاکم دا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس اولنے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو چدا غب بارکی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مادہ چا بدلا پا دنیا کې ورکڑی را لیکن یو انسان دے چدا غبت لبا صرف الله پورا کہہا ابو بکر صدیق دے دغا ابو بکر صدیق چکلا وفات کی گی فل بچی تا وصیت بچیا بچی ها چکل زمال شم دا لوٹا دا موسلا دا شڑی او دویم خلیفہ امر فاروق ته بی پیش گی دار بیت المال مال لی چکل ابو بکر صدیق و پاکی بیا ورته او بچی بچیا ما دا بیت المال نا دمر دمر پیسی خوڑ لی دی اغسط میری امر مجبور کل ام پا دی باندی زمان فلان کې از په فلان کې مقام کې بیت المال تا باغا والا داغِ مال پر بارکی اے چھ مارے بیت المال نہ خوڑ لے دی چھکل ابو بکر صدیق وفات شو عمرِ فاروق رضی الله تعالیٰ حتا دے ابو بکر صدیق بچیزی اغا اشیاد خلافت وطاوالا کې امیر المؤمنین جوڑی گی عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ حتا دے چھوکتل پسترگو کی اوخ کی را لے پجڑا شو فرمائی واللہِ لَقَدْ سَبَقَا سَبْقًا بَعِدًا و اتعبا من بعده اتابا شديدا والله لقد سبق سبقا, سَبْقًا بعيدا زمانه بالله قسمي ابو بکر مخشیده دمرا مخشیده چی رست خلق کزان مړکی داغشان ته نشر رسیدله کزان ذره ذره کی دا ابو بکر صدیق شان ته سوک نشر رسیدله دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی حاکم دی دو قوم مشرد دی فرقی نده کڑی، عدل کڑی انصاف کڑی ده نبی علیہ السلام لور راضی یا فاطمت الزهرہ رضی اللہ تعالی عنہ ویا امیر المومنین که زمان مطالبه روی سدی این مطالبه داری زمان دا پلار نصف زمانکی پاتی شوی باغی فدک ده خیبر لولوی باغونو زمان پلار پا کی سوا ده جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زما مطالب دا دا چې د د خپل پلارمال غړه می راس غړما که بل انسان راشه که کې کږي ک کېږي بس خپ کې ورکله و بکر سدي کوی نبیې ساتو سلام نهماې دلی ډحنو ما شرل لا نوورسو ما تکناو ص د نبیلی سو سلام فرمالو منږدان بیا او ټول کې دا بیا او ډله زماږ نه سوق میراث نشي وړه مغنا چې صفاتي شداد بيت المال دي د ټول مسلمانانو شریك دي د مال کې څنګه ستا حصہ دا عام مسلمان حصہ دا ټول اسلام ما ليد بيت المال مال مفسرين ذکر کوي فما تكلمت حتا ماتت تر مرګ پورې بیا ابو بکر صدیق سره خبرې نه وکړي زما استاد محترم مولانا محمد حسین نيلوي رحمه الله نوور الله مرقده او په دې حديث کې په دې كلام کې اسكال راضي چې فاطمه الزهراء ابو بکر صدیق سره خبره باندې کله هغه خپه شورا او نبی له صلوات والسلام فرمای ال فاطمه منی فاطمه جمال ورد ازما بدن یو چا چې فاطمه خ پکله هغه زخه پکړه ما نو ابو بکر صدیق فاطمه خ پکړه او دا فاطمی کول او دا نبی علیہ السلام خفا کولو ابو بکر صدیق فاطمی نبی علیہ السلام خفا کلے او نیلوی سے بوئی دا مطلب ندر فما تکلمت حتا ماتت تر مرګ پوری ابو بکر صدیق صرا بیا د میراس پا بارا کیسا خبرن دا کلے چماتا دا خفل پلار مید آسرا کام اکلے حدیث واردو دا نبی علیہ السلام چې دا انبیاء مال چوی اگر ټول طول امت دا پا روی دا انبیاء و میراس اگر میراسی دینی دے ان لکا بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تاس دل تناسی ای اگر نبی علیہ السلام میراس پا جماعت کی تقسیمی گی دویم خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اگر بادشای خلافت دغه مشری آخو دا رنا و رس پشان روخان دے او اهر چا ته پتا را ینت هی عادل منصف انسان تاریخ اسلامی کې محمود شاکر لکي چکل د خليفه شو خپل بچی اهلو ایال زان ته کینول وئی زما بچو خلق تاسو ته کچر کچره تاسو خلاف کار شروع کو حرام او تملا سواچل نو نور خلق بد احساس او ماقي کیږي او په حرام او مبتلا کیږي زما طرف نه دا اعلان واره چاچتا سونه ناروا کارو کول عذاب تلهم العذاب فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتاخر زما قوم کې زما کې لیکي زما خپلو خپلوانو کې چې چا غلط کارو کو زما خپلو رشتہ دارو کې داغه سزا به دو چن ولی یو دایره چې د مسلمان د بلدار چې عمر فاروق رشتہ دار دې بیا نه ناروا کوي ندیته به ډبل سزا ملایويږي دا چا مجالو چنہ روائی کردیوئے سرس تین بپراتو چاوتا لاس مشنیز دیکھو لے دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو حیبتی شکل حیبتی روبناک انسان چکرہ دا صدقی او خان دی پاغیبان رانزل لگئی ورشو کے لی گیا دے قاسدان رالل درومنا تپوسو نا کئی ویڈا معلومات کئی امیر المومین استانسو کم دیکی دے تراغرمدا غوی فلانکي ورشو توار شالتہ وتا ته ملاوشي جلالي اماره فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د صدقې او خان باندې رنج لګي او خان پم لګي د بیماري په راغلوه د دوی د خبرې جرأت امونو شو کئ میسونه او سل اغه سره لگیا شو دوی ام رنج لګي ډیر تپوس کي سل راغلي وې اغه ته مو هو قاصدان یو فلانکي بادشاه را لګيو کتا سوول وختي مات نه باہرحال دا عمر فاروق رضی الله تاہو دلی دل سره سرا دا اغوی دا خبر او جرعت ختم شد سرنا او چې کله چکلا لاړل واپس بادشاہ تاک پل حالت بیانئی کوئی چرم تاسو په بیبای نشے غالب کے دلے اے شان ویسے دے وی صفر الاجوہ خمس البتونیوس شفتین هم باللیل رخبان وفی النهار فرسان صحابو شان داد زیڑو مخونو والا وچو خیٹو والا وچو شندو والا دشپی اللہ تجڑی دون کی دورز پاسنو بانے په دشمنم لکون کی دو امر فاروق و دو ابو بکر صدیق پو بارک فرمائی علی رضی الله تعالیٰ عنہو چس کم دو شیگانو لوئی امام شیگان صرف ایمان پا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو روڑے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو لوئی شانوالا انسانو ابو بکر صدیق او دو امر فاروق نی در اجخ کا ترک مرا اغن تپوست شده او ابو بکر صدیق او مار فاروق سنگ انسانان ترشیو بعضی بدبخت شیگان وی او دنیا کی دولوی شیطانان ترشیو دی العیاض باللہ یا ابو بکر صدیق او بل امر فاروق اددوی مشر ددوی اغم مقتدہ علی المرتضی رضی اللہ ترانہو پخفلہ فرمایلیو چکل تپوست دیکیو ای کانا امام حدا امام هادیینے مہدیینے راشدینے مرشدینے زہبا مین الدنیا خمیسینے عمر فاروق ابوبکر صدیق دا دوالدا سین انسانانو راشدینے مرشدینے ہادیینے مہدیینے وق فلا پیدات با نکلو نور پیدات خودونکو وق فلا راشدینے مرشدینے پ دین با نکلو لاڑ نور تلار خودونکو زہبا مین الدنیا خمیسینے دنیا نه وو چخېټو والا تللي نه چا په لمن داغ نه ثابت کړي نور خوڅه کې دشمنان چاوی تک تللي دی ایمان نصیب شویلې دا خلکو علي رضی الله ترح عثمان غنی د قران انتهایی محبين ټول دنیا کې وسده خوښ دي د قران تلاوت نه خوښ دي نبی عليه السلام د عثمان رضی الله تاعه مبارک فرمای ما ذره عثمان ما عمل بعد یوم هزا عثمان جنن نقصکه دتاه زرا نرسه دچ سمرا سکړی دی الله هغه قبول کړی دی پیاو یو هات گی پسون اوخان خان غلامان پر زرګونو دینارونو اشرفی داله هغه پیش کړی دی نبیره سلام چو قتل هغه دغه اخلاص ته او کتل اخلاق ته قتل کتل توحید اخیته او کتل ایمان زر عثمانا چرې چرې عثمان تا زر نرسه کده هر سکے عثمان اللہ بخلیتا جنت زیرے پا دنیا کے ورک لیشوئے علی رضی اللہ تعالیٰ ہو لوی شانوالا انسان دے کافر و لوی دشمن دے شیطان لوی دشمن مسلمانانو یا انتہائی عظیم نیڈر بہاظر انسان دا غین اروس تورو ٹیم پٹیمانے خلافہ بدلیگی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ چیدے دنوں عمر دے خوګه عمر ابن الخطاب دین دے عمر ابن عبد دی دے رحمه الله تابع ایدہ دد په بارے کی ذکر کای چې دبا عالمان ځان سره خوا کې کی کینولیو ولې د په خوانو بادشاهانو سیرت بداو چاغوی خپل کلی په علما باندې خستکل زما استاد محترم مولانا محمد یار بادشاہ سیف شیخ الحدیث سی باغی فرمایل نکلا چی علامہ ابي داود ابو داود مصنف کو کتاب فل سنن اولی کل نو دتا امیر الموافق اغرالی دتا ازما تا تا دری درخواس دی دا منظور کا پی پخوانی علماء داسیو چه بادشاہانو با غختل خپل کلی بے داگوی پا در سنو بانی مزین کول خیستا کول بے ویسا درخواس دی دی ویو درخواس می دارے تر بغداد دین حجرتو کا دا پرید و بسری تراشا اغه ټیک دا ادب استاده پاره کوم امیرالمومنین ودوین صدی ودوین داري چې دا کوم کتاب د حدیثه تا لیکلې داخل کو ته درس کا دا ته خلکو توای پړاوي به په دا من کوم نه لا منم او دا ادب درس کو ما ودرین درخواست داري چې زما بچو ته به आवाज وی اي ابو داود رحمه الله اغه تو ادارانه کیږي که استاد زامن طاربان جوړيږي اگر که بادشاہ بشا زامن وللی نهدي خو د تعالب سره به ډوګهماتوي د علم مخې ته به په خاارو کې کي نوله به هغوی دهک ل کوي که دا نهوي نو غ اعلم نه شي کول دغه ووجوه هیې جبریل کې او لاازې ک کوي ال لاه بله د جببرلی امین را لږې دطب په شکل باندې را لږي اووااقېره تو د خدنې د پاارې را لږي. امدو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ حدیث راویدین عطا سعوریان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ وقال بینما نحنو اند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصطلاع علینا رجل شدید و بیاد سیاب شدید و سواد شار لا یرا علیہ اثر و ولا یعرف منا احد نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے ناس دا پاو مجلس لګېدلې یو سړی راغلل نرا له دا غتکه توره تک تور ویختل تک سپینې کپړې دي مونږ چې ګورو دا څخکاري ته وې د کلی سړی دړل په نشتره غبار په نشتره یو طرف ته دیته ګورو کده مسافر وینو په دبانې په غبار پروت وې او بل طرف ته چې ګورو کده کلی وینو مونږ په یې جاندلې مونږ حیران شو چې دا څنګه ململې راضی راضی ټول مجلس کراس کو د نبی علی صلوات و سلام مختر ال ف اسند رکبتے اله الى رکبتے و وذایده علی فخذی د نبی علی صلوات و سلام مخ تا تحیا شکل کې کیناسو د نبی علی سلام پتون مبارک باندي لاس کې خود متوجه کولو لپاره د خپل پتون باندې لاس کې خود نبی علی اخبرنی یا رسول الله مل ایمان مل اسلام مل احسان متصا و ما اشراتها پیندته پوسنه دکړی دا الله رسول ایمان ستوې لیکي دا الله رسول اسلام ستوې لیکي احسان ستوې لیکي او دا الله رسول قیامت بکلا راضی سلورم اخری تپوس کې پینځم تپو سوچ د قیامت علامات سړي دې حدیث نه دا خبره معلومه شلا لوشان نہ والا فرشتہ جبرئیل امین هغه الله رب العالمین دی طالب پښکل کې را لیږي طالب الله ته ډېر ګراندي بیا چې طالب پښکل کې را لیږي نو هغه سپینې کپڑے اغوستي طالب لپاره د ځینې سپینې کپڑے اغوندي تور یوختو والا دی طالب بیرلمی دی تور یوختو په وخت کې پکارده دارنګي استاد ثم خامخ کې نسل داګه زیاته فایده وی تشهود پښکل کې کې را زیاته فایده دې حدیثونو ډېر خبره معلوميږي سوچ سمج سره چې 120 150 پرونيوقتي په دې حدیث کې معلوميږي دا خبره مې کولا چې جبريل امين راضي طالب جوړيږي نو هغه امیر الموافق ته دا ابو داود ذکر کوي کستا بچې علم حاصلو الغالي نو تب بچې خپل دغه شان طالبان سره کینې جام طالبان په خاورو کې نزدې په پپوړ باندې نزدې دی درې باندې نزدې په بادشاہ با زي بم دغه شان ناسوي زمو استاد محترم مولانا عبد شکور سے ذکر کول یو بچو حاکم او اخر خپل زوی راسته عالم لا هغه علم ته بشیت علم نشه کولے استاد شان شوکت ته چې گورما استاد نه پاس ته چې گورم ته علم والا نه یی جولی په بس ویني نشه کولے کته علم کول غواړي ورشه درې ډک لری را راولا د ساروی چې صفاشي ویني نه وي نه خو چې یو صفاشي د لاړې درې لری څنګه راولې کیږي تړل مړل نه دا څه ګلاب راولې یو په یو لاس کې نیولې او بل په بل لاس کې نیولې یو په خلو کې نیولې راوړو اوی بچي ته اوس علم کولای شي کدا باچا زوي دی کدا شازوي دی کدا گدا زوي دی لیکن هغه کې با عجز وي ان کې ساري به پکی وي میټا دو خپل هستي کو اگر څه آبرو چاهه کې دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے چکل انسان دا هغه علم نشي کولې زفلان کي خانيمه زډنګري ما زډاکټر يما زانسپکټر يما او زډايریکټر يما ک هر څوک دې ک هر څوک دې خو لکن جبريل عليه السلام شانته نرسي جبريل عليه السلام علم د پار غونټه ماته ک ډاکټر دې اند الله د دين محتاج ک انسپکټر دې اند الله د دين محتاج دې ک وزیر دې ک شارې ک باچاړه الله د محتاج دې امیر محلب د وخت وزیر دې حاکم دې گو گو گروانه پن سید پوندو د لاندې ساده ځان پسه راکې یو عالم مت یا هازا اننها مشیتن یکرهو الله سالا تلل داس تللی چی پدی الله فقیداسمکوا هغه ته عارفنی منانا تمار پیدنه ز سو کیم هغه عارفو کاد خ په جنماوي ز سو کیم وی اولو کف نطفه تمذرا آخرو کف جيفه قذرا وانت فی ما بینک روا نشی او دیفمی اسکی ستاب پوزا گندا و گنا د گند نڈکا ستر گنا گند راضی پخلے کی بجبوی راضی او خیطا خودا گمدنو مجموعه ده سمرہ قیمتی غیز آگان اوخری او تا تی جوڑ سکی تالی بایٹری خودا کارخانا دنو دغا انسان دے وی زیم زیم تمہا فیجن دا سوکیم انا لیل انسانی اتکبر وقد خرجا من سبیل البول مرتین کدا انسان په دی باندې سوچو کی دنیا ته ز سنگ راغله ما پک مولار او راغله ما چرې بده کی اکل خانی رانې شي ده کی و تکبر رانې شي دی و الله ز ستار دین محتاج ما الله زما حقیقت دا هغه وزیر و الله دې پتا رحم کی تا ماته خپل ځان حقیقت اوس او او ما اوس پر ځان نه پیژاندو ما په چ زمي او شې ما نه نه انسان کا هر څومره لوي شي لیکن د دې سا هغه څلو کې الله ته محتاج او نو پسا وي څلو کې الله ته محتاج کتلو کې الله ته محتاج نو پتللو کې الله ته محتاج نیولو کې الله ته محتاج دا اجز او د احتیاج مجموعه د انسان دي داغه بادشاہ زمندي لیکن وې پدف مز طالبان سره بکيني علی ابی لمز دکې نو په خانو باچاهانو وبخل با اغا علاقید کلی اغا بے پا علماء بانے خیست کول عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اغا زانسرا عالم خواہ کی کنو لے یزیدی رکاشی نمدے سفینت الفرج کے علامہ محمد قاسمت دن عشقی ذکر کلی دی اغا وی اغا یزیدی رکاشی تو ای اوسی نی عز نی ما تا ٹیم پا ٹیم بانے وسیت کوا ما تا صد حکم کوا اغا عالم وطوئی ٹک دا او انک لست اول خلیفۃ تموت بادشاہ را یو خبر مې او اول بادشاہ نه چې پتا به مرګ راځي ستانه مکه بادشاہان و پاتشي وی ولی دی بادشاہ ته دا خبر وی ضروري وی کله چې انسان دی هټه اورسه غن اخ پر انسانیت اکثر هیر شي ځکه کې دین نوی اچکم انسان دار خلکو الله والا خلکو نووی به علما ځان سره کینولیو اذان تنبیه اور کولو ده پر انسان په د مستی ډیر زر راځي دا خپل حقیقت هریږي دی واجنه یو بل بادشاہ لري وزیر ته په کاغذ باندې لیکلی درې خبرې وي په چې کله ز ډیر زیات غوسه شمه زه په ځان نه پوهېګم سرګی مشریشی ته دا, دا خط ما ته مخه تراسیونی سا خط کې سلی لیکلو چې کله بیا خط دته وړاندې کوو د زر چپ شغلې بش سر به خطه کو اگر ډیر غصب اول نه وو آغا خدکی بادشاہ زانت اول خبر دالې کليوا انك لست به الهن یا تا تا غور ته انسان ته خود نه ته اله نه ته هر سمرا غوسو کې استاده پاسه غوسناک ذات بلومشتري آغا غوسناک ذات چې آګي کې با ورځ د قیامت باندې بلوي لجاب يران ولاړی تاغیان بولاله الله رب ال زد دا واسه کلي من الملك اليوم <سؤال> <سؤال> من دچا با چایران اند دچا ته سروپ دیند چای اختیار چلیږي دنیا دا با چهان بوش دی ټن ابلیار دی زمونږه دا د قوم غداران غد واړنه ترلوې پوري با چهان بتول ولاردې دا ادم علی سلام نه تر قیامت پورې ټول ظالمان با حاکمان قاضیان او هغه غلطه حاکمان او ملکان به ولاردې الله رب العزت به اعلان کيله ملک الیوم وای ننده چا با ن د چا ته سرک چا اختیار چلیږي با چاهو بم سرونهه ت کړړي ملکانه بم سرونخه ت کړي او لما بجاالی بیا بجاړي او لیا بجاړيه چا د خولی نه به اواز نخږي اللهره بلت به خپله فرماي للله واحد قار دغ زاد به چای ده چې یو زاد دی اوړې غصک زاد دی دا ورځ کې نو اچ ل لله الواحد الغفار لله الواحد الرحمن رحمان او رحيم دې دنيا کې دې توبو با سا الله تره او ګرځا بشك الله دې معاف کوي ورځ د قیامت چې شي الله بو غسوي لله الواحد القهار او اغزاد دې چا کو سناغ ذات دې دې ظالم نه بدناخ لي جابر نه بدلاخ لي الله دې موږ توخي دې ظالمانو غب دې الله موږ توخي نو الله رب العزت اغا حاکم دی اغا به حقیقی بادشاہوی دے بادشاہتے بے دا خط مخت وقیننکا لستا بے الہی نیاد ساتا تا بادشاہی گرے الہ نہیں تبا مڑکی گے اللہ تبا پیش گی گے دویما خبر ک کی دا لکلیوا پدے خط کی دویما خبر سلی کلیوا دا چې ارحمن من فی لاردی ارحموک من فی سما با چا رارح پاچا په چابانې چې ستا ماته دی تابانې باغ ات رام و کې چې تا د پا سر اوکتته پهپلو ما ته توبانې رام نه کې انسان په معشوم نه دردېي نو په دبانې باغ اللهسه دی یو انسان سااروي داسې ب درده وهي د دبانې به الله څخ خ او شي سارو سره ظلم الله پهې خپ کېږي پیش شو د یو پیش شو په دوجهې یو ځه جهنم تلیله. نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے ان المرءۃ دخلت النار فی حرة ی و زنا نہ د ی و ف شود و جنا جہنم تتلصاب کے رسول اللہ نبی علیہ السلام فرمائے اغه بند کڑے و نیول خراق ور کا و نی پر خود لجزان لس خړلی و کہ لم لسلانا مالک اللہ رب الجہنم تداخلک لپ اور و ان اس اور مخلوق باند رحم یوم مریغه دا هغه چریګی جړیږي نبی علیہ الصلات والسلام ته پوسګری دی چن چن زله 4000 کړه شاید الله رسول فلان کیدی بچی نه ولیدی نبی علیہ السلام ایشاوی ته فورا بچی پرې دا مو مور په بچی په ښه پکیږي الله په تا ښه پکیږي خلکو یې کنه الله د اویا میندونه زیات مې رو باندې نبی علیہ الصلات والسلام یو غزال تلو مولا القارین القاض کی ذکر کړی یا زنانه نبی له صلوات یو سلام یوځه کې پڑھاو یو زنانه دا اوره بل کړې وې اغه او ماشوم دي چې کله دا اور لږه اوچته شې معشوم ځانته زړه جوخ کې اور نه بچي چې وی قتل ادا سو د نبی له سلام ده لاړه د الله رسول انك رسول الله تد الله رسول نبی له سلام مین عام ادا الله رسول ځان یو تطوس کو مې ستا تطوس په الله په انسان باندې مهربان دي د خپل مور نه زیات کنه بهشکه مهربان دي اذا الله رسول چې الله زیات میں دي نو خو د خپل بچی په دې اور باندې زمانه سود کیږي چې د اور لږه او چرته شي زان سره جخکم چې زما بچی باندې اور ګرميم اونې لګین الله څنګه د مخلوق سوزایي الله حدیث کې راضي نبی رسول سلام سره کته ووې جړل ووې جړل به سر اوچت کوو نبی رسول الله تعالی فرمایل ان الله لا يعذب الا المارده المتمرده يا با اي يقول لا اله الا الله الله عذاب نور کوي مگر انسان له ور کوي چې سرکه شدي دا الله باغيده توغيده ننمن اکل خان جوړ شي الله وداو کده ننمن نکوم او د دین منکار کوي چې لا اله الله او الله عذاب ور بهر حال الله رب ال عزت رحم دل رحم رحم کون رحیم کریم ذات دے اگرچہ رحم پاک پلا مانا لغویہ استعمال الله دپارا نکی گی اللہ رحیم کریم ذات دے لکم انسان چې ما تحتو بانجی رحم کینو اللہ رب العزت پاک انسان بانجی رحمو کی ارحم بمن فی الارض ارحمو کمن فی السما درماء خبری پاکی دا لیکلیوا بادشاہ الحکمو بالعدل خیر من الظلمین انصاب سرا فیصله کول داد ظلم نه او زیاتینه ډیر زیات بهتر دی کچا ته غصه شي خو د انسان په سره او لوکا نو امر ابن عبد العزيز رحمه الله تاغ عالم وای یذیر رقاشی او ته انک لست باول خلیفته تموتو تاول بادشاہ نه چې تبه ملکیږي ډیر باچان ستانه مخک مشیږي تبه ملکیږي دغه ما خبردارا چې استا او ادم علی السلام پمیس کی چې سمرا استا پلار نیکو ډرني کو ور پسې پایې کوم ژوند دی نيشته لري نو سوچکه په تا مړ غرا روان دي درين دار حب ان الله قد غفران المسئين وقد فات عنهم درجه المحسنين داما اومن الله چې تا نه ګناو الله غفور الرحيم دي تا را ګناو نو الله تا معفرل بشکه الله خو معفرل لیکن دا سوچو چې د کم د نیکانو بنديګانو درجه دي داQtGui سرادت باندې هغه ستنه فوز شو هغه در نه پاتې شو ما پښې د جهنم نه بچ شي قلوې مرتبه لوی شهر خستانه پاتې شو کنه دغه خلکو صحابه او انبيو دغه خلکو نیکانو علماو دغه خلکو صادقانو رشتینو راشدین مهدیینو الله رب الاول فرمای یا ایو الزینا امنو تق الله اے د ایمان خوندانو دا الله نه وړي گی فلا عاقب الاخفال عمل القران حديث پرانا کے برابر کی والا اولی گناہوں پررے خلل ذنوب صغیرہ و کبیرہ ذاقت تقا وسنا کماشن فوق ذات الشو کے یحذر ما یرا لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا والا اولی گراو نٹو پررے دگ تقوا دا جون تیر کا یو انسان پجال دار لار بانج رواں پر جامع زان ترا گو نکڑی وی در شان دا دنیا دا لار تا جن تا جاردار لار دا اختیاط سر عمر تیر که دیر بخوش او که دا آیا شیدی تماشیدی پا لا قسم ختمی گی که منگ منو که نمنو دا اللہ مخطب ادریو که منگ اقرار کوو که کوو یو رضب ملکیو زانی بختم شي مال دولت ختم شي دا عزت روب دفدبا سلطنت بختم شی فقیر مسکین آجز بل بد یو طرف تالی بل طرف تالی غسل برا کفاند افاند بم کی ابیا ما نکیر منکر و دا سوال جواب وې چې کم قران دان وی قران خوان وی د نیکانو په خلقو په فا کې او هغه صحیح جواب ورکي حدیث کرا دی چې کم دغه سی بد فلق وی دا ژوندۍ زادانه وی اب ها ها لا ادری ها هی زه خو دې خبر نوم صرف غټل سټل می پیجاندل عقیدا نظریا قران حدیث دا بس مليان دی او طالبان درسلی ونی خلک د کیوا زما روړه موږ الله د دین محتاج یو الله زموږ محتاج نه دی دا الله دین زموږ محتاج نه دی الله قسم د الله کتاب د چا محتاج نه دی ک شاعر یک باچار یک عالم دی یک ولی دی یک تقي دی هغه ټول د الله د کتاب محتاج دي الله رب العزت فرمایې کونوا مع الصادقین درشتینو ملګری شي درېکانو ملګری شي اضا حق پرز ته پړاله کی داخل شي الہ العالمین دی مان دا وی پړاله کی شمار الله دې تاسو مله غوي په ډاله کې دا کم راکم ماشوم بچي نهال د دې استاز دې ټول ته الله رب العزت دنیا او آخرت خوشالي نصیب کی او تاسو تکلیف راغلی راغلې ناسې الله مند او خپل دربار کې قبول او منظور کا زمونږه سم د طالبانو پرچی شرو دی امتحان شروع غاری سي دې ملي سي درغليو بهر حال دلک بیان دې الله دې پډېر قبول کی او الله رب العزت دې او تقوا پیدا کی اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على محمد ال ربنا تقبل منا اننا نحن نزلنا الذكر اللهم إنك ن رحمتہ پیک الرحم رحم دی ماشوم والد صاحب بیمار دا غتم دعا وکي چاله صحت نصیب کی الله هر قسمه پریشانی حل کی الله یې ټول نصیب کنا رحمتہ پیک الرحم رحم قرار محترم اوریدونکو مولانا عبد الوکیل شریف بیان چې هو مسجد عمر فاروق لنڈو نارو کی دا نحار دا قرآن کریم نے اختتام پر سرسلہ کی پس تا دو دوزار نو کی شوئرے دا دی دا ملاوی دو پتایا ساتای دا شاوہ جے توید سنت کے ست اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبد الرحمن بلازہ نیز دی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر نمبر 031 قُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْهُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ صَمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوَاً أَحَدُ رَبَتْ أَوْتَوُمْ لَسُرَةِ إِخْلَاسِ د مخه سورې له حب سره کلا چې ټول قران مجید کې مسائل د توحید ذکر شو نو په سورې له حب کې د الله د دشمن تباهي او د نبی عليه الصلاه والسلام د دشمن تباهي ذکر شو کلا چې د اخیدې د توحید نامونکرو نو پدې صورت کې هغه مسأله کرکی کوي پکما مسله باندې چې انسان ته نجات ملويږي ابو لہب د نبی عليه الصلاة و السلام تر دې هاشمی او نسب قریشي دی ام القران ماکه کې پیدا دی او چې کله د اصل کتاب او هغه د توحید نه منکر دی نو الله رب العزت فرمای ما تبا کو کاروبار تلها سرا مالدار انسانو معلومه ډیرو کاروبار نه ډیرو اغه سیدنه دا ور کړی بچی تابدار اغه سیدنه دا ور کړی وجدا چې اصل مسله د نجات اغه نه نو پدې سورته هغه مسله ذکر کړی کمجته د ټول قران ام مجید نه چھوڑ دې خلاصه او حاصل لې شایې نزول 12 کې مفسرین ذکر کړي نبی عليه الصلاة و السلام تاسو مشران لل دی انسب لنا ربك کمرت رب تا چې تمنګ را bale داو له توحید داوکه د ایوالې داوکه داغه نسب څنګه بیان کا نبی عليه صلوات و سلام دا الله رب العزت دا آیاتونه نازل کله صحابه بیا ته کا دا الله رسول تاسو ته هو الله احد الله دا طرفنا امرو چې دوی ته وایا الله يهودي نو دا هو الله احد نه پکارو چې الله احد الله و یقل زمان نبی وایا نبی عليه السلام یقل وایا نو د دې سمو دی نبی عليه صلوات و سلام فرمایل قیل القل فقلت قل, فقل قل ماته امر اوسه د الله د طرف له چې قل نو ما خیر هم دغه الفاظو کی او کې اوګانو او دا د هغه شروع کله کم چې جبرایل عليه سلام ابتدا کړي وا د کفار د هغه شبہاتو دا, دا سوال جواب دی په اولنی آیات کې ارادې په هغه مشرک هغه مشرکانو باندې او داغه سراسر په مجوس باندې او داغه سراسر په دهریان باندې دهریان هغه خلکو چې د الله د وجود نه منکر دي الله رب دې دې الله احد او دا قی더라 حکم چې په کوم شی باندې کېږي نو هغه موجود وي الله موجود دی موجویان اګه د اله قائل او خدای او قائل نو وېدا خير خالق چ لين اګه يزدان دي اګه شر خالق اګه احرمن دي نو حکومت داراله چې الله احد الله یو دي عليه حق نه دي مشرکان اغم قائلو خدای ګلو عليه او قائل نو حکومت الله د طرف ناراله قل هو الله احد ویاء پیغمبر اللہ یک یو دے یو واحد بی بل احد نو دو واحد او دو احد پمیز کی اموم خصوص مطلق بی ہر احد واحد دے خو ہر واحد احد نشکی دے نو دو احد معنی سے ربدان چیو دے یک یو دے دہ زکر وساتے دے کرام معنی کی قل هو الله احد ویاء پیغمبر اللہ یک یو دے احد هغه ته لیکي چې داغه نه مخکبل عدد نوي عدد نه শব্দ مجموعه د هاشيته نو او د احد د طرفه بل هاشيہ نشته ده د بل طرف نشته الله سمادو الله بې نیاز به حاجت ده چاوي چې الله موجود ده ولیکن ټول کارونه هغه نشي سړته کولای له کسران چې هغه فلسفه و بدون چ الله یو دی دواحدنا لا یسرو منھو الا الواحد دا الله نه یو کارتا د دې ټول تنظیمات د عالم نو اللهو صمدو الله به نیازو به حاجت کارنا ټول کارونه سر ته لم یلی دو لا میولد نا الله نه سو پیدا دی ولن یولدنا الله د چانه پیدا دی یهودیا او رد اوی عزیر علیه السلام ابن الله دی چاوی عیسی علیه السلام ابن الله دی دارنګین سوګد حلول قائلو لم یله ولم میو لزونا الله را سوګ پیدا دین الله د چانه پیدا دی ولنم یک الله کوفوان او نشری الله سره هیڅ سوګ برابر الله سر الله والد او مولود نه دی والد او مولود زک نه دی نه دا چا العیاذ پلار طار دې ان ده چانه اداره نت څو پیدالي یو خدای را چې والد ته محتاج وي او الله هیڅ تا محتاج, محتاج نه دي والد نه بل والد او مولود زکه نه دي او مولود د دې په کې تکافو تماسل ضروری وي او الله رب الاول جس سره او مقاسی نشته د الله را بولې ځکه مو مثال نشته را خپلې د غوړو مقدمه باندې دلایل په موجود دي د الله مقافيولي نشته ولا میا کول له کوفو ان احدو نشته د الله طرحې څوک کافي او برابر د الله مو ماسل نشې لسا کمثله شی نشته د پشان بل هسته ځکه الله نیاله د ولاد یو د دې درنګاره چې ولاد او ولاد ځکه نه دوالده حاصليږي په انتقاس د اجزاء سره د والدنا او اجزاء د هر شي نه جدا کیږي چې کوم مرکبي او الله بسيط ذهنا خارجندې الله رب العزت هغه نه پیدا دی او نه چانه پیدا دے. لم ولم ولم کفوان دی لم لي دواله میو لټو ولا می كله هو کوفو ان احدو نيشتري دي الله سره هیڅ برابر حديث قدسي کې راضي نبی عليه الصلاه والسلام وای ما الله فرمایلی کذبن ابن آدم ولم یکن لہو ذالک وشتمنی ولم یکن لہو ذالک دروغی پمعبانی دابن آدم و او دلغدا دروغی المناسب ندی وشتمنی ولم یکن لہو ذالک دابن آدم ما تکنزلی که بجر دوئی او دلغدا مناسب ندی اما تکذیبه ای آیا فقوله لن یعیدنی کما بدعنی اول مرہ ار چې ما دا خبر راځي چې الله ما دوبار نه پیدا کوله قیامت نشته دا انسان الله هر العزت فرمایي په ما باندې دروغ وی اوما شتمه اياه ای فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحب او چې دې بني ادم څنګه دې માતા دا خبر راځي چې الله عز وجل نه او زدات ذاتهم لم اتخي صاحبتهم ولا ولدهم نزود بمحتاجهم عن نزو دبتو محتاجهم نذكر صرمائي ولم يلده ولم يولد ولم يكن له اكفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذوا برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قصور فلق او صور ناس بے در آقیدات توحید دې د حفاظت در پارا الہو العالمین در دو سورتونو نازل کریو قل اعوذو برب الفلق وایا پیغمبرا پناغولم پا ربانے رب چی عشلو ان کے یا وایا پیغمبرا پناغولم پا ربانے رب خالق در جہنم دے وادن في جهنم جبن في جهنم أعوذوا برب الفلق ويا پغمبرا پنا ورمپا غرب ده سبا بانده من شر ما خلقا ده شر ده ناة اللا ته ده كله مفهول ده حضب پار ره تعميم سي په ده انسان ده غير ادراك نشي قولي. ما خلقا سمرا اشياء چه ده شر ده اللا ته طولو نا بیا احادیسو د نبی علیه السلام سلام ذکر کړی دي او مین شره غاسقین اذا وقبا او د شرد او تیرینا اذا وقبا کلا چی پریوزي واقیش او مین شره نفاسات ایت لوکد د شرد اپ کو اوهونکو په کوټو کی یا د شرد اپ رو په ګنده په مزالیسو کی او مین شره حسدین اذا حسد او د شرد حسدګر لکلا چی حسد شروع کی ولې حسدې چې شروع کړي نه دی نو تر هغه پورې ده, ده سدګرته پخپلا سزا راځي یو انسان چې هغه ظالم او مظلوم پر یو ټین کې اه سدګر انسان دی او بل ظلم کوي نو پخپلا مظلوم هم دی او اوله ګناه آسمانونو کې شوهه شیطان الله رب العزت د حکم نه انکار کړو نوغه ګناه د حسد وا زګر آدم عليه السلام څنګه فضیلت بیا دارنګه اوله ګناه په مخ د ځمکې شیوا قابیل را پاته دو او حابیل قتل کو نو د حسد د وجه نه چې اوله دنه قبول شو معنی نه قبلې وانن شر حاسدین اذا حسدا دا, دا شرطه حسد کون کینه اذا حسدا کله چې حسد شروع کی بسم الله الرحمن الرحیم اول اعوذ برب الناس او یتم براپنا ولن پرب د خلکو مالکین ناسے بادشاہ دا خلقو الہین ناس اج ترا دا خلقو انسان باندې دورونو راضی د ماشومان دور د رب الناس الله دا ذات دی چې ماشومان او تربیت کوي ځوان چې د انسان خیالات مختلف وي دل اکثر خپل خالق الله یوی الله او ملکین ناس باچا دا خلقین کلا بډا شي حاجتونه ډیر شي سوالونے دیر چی الہ العالمین فرمائے الہ الناس زہا جتنا پورا کونکن من شر الوسواس الخنناس دا شر دا وسوسیہ چونکن الخنناس دا سی وسوسا چونکن اچی او بیا پڑشی او تختی اللذی وسوسو فی صدور الناس آراج وسوسیہ چی پسنو دا خلقو کی من الجنت و الناس پیر یانو نیکد انسانانو نوی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دا اللہ مناسب شفتنا خاص اللہ لدی رب العالمین چپالن کے دطول مخلوقات دے الرحمن الرحیم آم محربان دے الرحیم خاص محربانو والا دے مالک یوم الدین اختیار مندورز دا سزا دے ایا کن ایا کن استعین اے اللہ خاصتہ بندگی کم گا اے اللہ خاصتہ نا انداد غورو اہدنا صراط المستقیم اے اللہ من مضبوط کے پنے غلار باندے صراط اللزینہ انامتا علیہم لاردہ کسانوں چتائنام کرے پاگوی غیر المغضوب علیہم نلی غزب لشے پاگوی بانی اوندی گمراہان امی پرار محترم اړیدونکو د مولانا عبد الوکیل <سؤال> سیف د ختم دا بیان چې په مننه دی پایان محلګول شنبات کې د شرفت کاکاري په ځای کې د زناناو د درس قران د ختم د سلسله کې په 11 11 2006 کې شوې ده او د دې د ملایدو پتہ یا ساته ای شاه د توحید سنت 63 ان مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیټ نيز دی ګراوند های سکول روډ ځنګیرا روډ سوهی